بسم الله الرحمن الرحيم وجئنا على منزله مونکي ورحمة من يكرمه الف لام را الف لام كتاب انزلناه اليك لتخرجن asa mina dhulumati nuri bi'izni rabbihim ila l l ichi ni kitabu tulichokiteremsha kwako ili uwatoe watu kwenye giza uwapeleke kwenye mwanga waidhini ya mola wao mlezi uwafikishe kwenye njia mwenye nguvu msifiwa Allahil ladhi lahu ma fis samawati wama fil ard wa, wa, wa waylul kafirina min adhabin shadid naaya ni Mwenyezi Mungu ambaye ni vyake vyote vilio katika mbingu na ardhi ناولوا ماكافري كعذاب قالي الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغون ها وجا اولئك في ضلال بعيد واله وانا افضلش الدنيا كلك اخره na wazuili ya watu wasifuatie njia ya Mwenyezi Mungu na wanataka kuipotosha hao wamepotelea mbali wama arsalna min rasulin illa bi lisan qawmihi liybayyana lahum fiydhillu llahu man yasha wa man yasha wa huwa alazizul hakim na hatukumtuma mtume ila kwa ulimi wa kaumu yake ili apate kuwabainishia basi mwenyezi Mungu humwacha akapotea amtakaye na akamuongoa amtakaye Nae ni mtukufu mwenye nguvu na mwenye hikma. Wala qad أخرج Musa من an akhrij النور min adh-dhulumati in na tulimtuma Musa pamoja na muujiza yetu tukamwambia watoe watu wako kwenye giza wapeleke kwenye mwangaza, na uwakumbushe siku za Mwenyezi Mungu Hakiika katika hayo zipo ishara kwa kila mwenye kusubiri akashukuru. Wa iz qala Musa li qawmihi dhkuruna'matallahi 'alaykum iz anjaakum min ali fir'auna yasoomoonakum su'al 'adhab su' al'adhaabi wa yudabbihuna abanaakum wa yastahiyuna nisaakum wa fi Musa alipoambia watu wake Kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu aliyokujaliaeni pale alipokuokoeni kutokana na watu wa Firauni waliokupea ni adhabu mbaya kabisa wakiwachinja wenenu wanaume na wakawaacha hai wanawake na katika hayo ulikuwa mtihani mkubwa unaotoka kwa mula wenu mlezi Allahu Akbar, Allahu Akbar. surae ibrahim imejeremka alif la mra. kwa kuanzia harufi hizi ni kuvainishia muujiza wa kurani juu ya kuwa imeundwa kwa harufi hizi hizi zinazotumiwa kwa kusemea na pia kuwazindua watu wasikilize haya yaliotajwa katika sura hii ni kitabu kicho kwa kwako wewe muhamad kutokana nasi ili watu ya watu wote kwenye kiza cha ukafiri na ujinga waende kwenye nuru ya imani na elimu kusahilishiwa na mola wao mlezi na nuru hiyo ndiyo njia ya Mwenyezi Mungu mwenye kushinda wa kuadhibisha na mwenye kuhimidiwa kwa kuna njia ya Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mwenye kuumba na kumiliki kila kilio mbinguni na kwenye ardhi ikiwa hii ndiyo hali ya Mungu wa haki basi makafiri wenye kukanya watahilikika kwa adhabu iliyo kali hao ndio uhai wa duniani kuliko akhera na wanawasuya watu wasifuate sharia ya Mwenyezi Mungu na wanataka kuipotoa sharia katika macho ya watu ili wapate kuikataa hao ndio wanaoelezwa katikalio kuwa kuoamepoteli mbali na haki na sisi atukumtuma mtume yote kabla yako yeye nabii ila kwa lugha ya kaumu yake ile tuliyomtumia ili apate kwa fahamishia nayo na wawa yafahamu na wao elewe kwa pesi wala siju yake yeye kwa lazima ongoke mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye humwacha potea naemtaka kwa kuwa huyo si tayari kuitaka haki na huyo wa mtakaye kwa kuwa hakijaji vyema kufuata haki na ye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu ambaye hashindiki kwa takalo na ambaye anapanga mambo yote kwa mahala pao basi aache kupotea wala haongowi ila kwa hikma yake na tulimtuma Musa na tukamunga mkono kwa miujiza yetu tukamwambia watoe watu wako wana Israeli kwenye kisa cha kafiri na ujinga wapeleke kwenye nuru ya imani na elimu na uwakumbushe vituko na nakama aliwapelekea Mwenyezi Mungu kaumu za kabla yao Hakika katika kukumbusha huko zipo dalili kubwa za kuthibitisha upweke wa Mwenyezi Mungu zinamlingania kwenye imani kila mwenye kudhibitii kuona ukamilifu wa kuweza kuvumilia balaa na kushukuru neema na hii ni sifa ya mumini. Ewe nabii wakumbushi watu wako huenda wakazingatia wakati Musa alipoambia watu wake kwa kufuata amri ya moda wako mlesi, kumbukeni neema Mwenyezi Mungu kwenu pale alipokuweni kutokana na kaume Firauni nao wakakopatirizeni kwa adhabu ovu kabisa wakikufanyishieni kazi ngumu wakiwachinja watoto wenu wa kiume na wakiacha kike na kuwaweka katika unyonge na udhalili bila kuwaua na mateso yote yaliotajwa na kuokoka ni mtihani mkubwa unaotoka kwa Mwenyezi Mungu ili upate kudhihiri uwezo wa kusubiri na kushukuru